ابا در محمد صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاحكام چون کې ده فتنو په حدود محفوظات المشكل ديو جنا كتاب الاحكام ذکر کاوه ته دا احکام الهی او با تایین شفرې مکوکي دا په تو نه واده بچي به د دې هر څوستا یو چنما بحث نور هم احاد وایي نو د دې یو جنا د دې په تا پکې دا کې یو سلو دلش کې واڈه مموصلی ریو سلو او موқارBrady کی ریو سلوی سکم پاندھا فèn ما premature مسلم صاحب ایک سا wrote که موفق دیان دی و رجی بخاری پچ پاندی تو سوحاب و آساد بدي کی عطپاند کول واغونه پریک 35 کوم امور نه ته واخ کیږي ترتیب او قضا په حکمت اول کې دین کې ټولرم کې او مرابه د پولیسو نه وي ټولرم مو د دخول په امارت کې تنظیم او د اګم رعید پارنسیحات و آدمیش تشهدود آتم نهم لو رسم دی اللہ سم. سب آج موازید قضاق حسوسیتا لا سمعت لسم، انو ذکر دا بعض اقوضاتو، سال سمجن لسم دیر ذکر دا حجن خاضی رسم. متخاصمه ته لنحت حته صطنين حد نکی یي نو به تعذیب او کول سلام در په نو سره قانون او ترقینی دی په او دا متو عد منلو دوشتمو داود دریشتمی دریشتمی دریشتمی دریشتمی عمالد و قضات و معوضات پینجشتمی دکرد و عرفاش پینجشتمی باچاپما سرکما شیع مکوری قضا پغائی منجی حتیشتمی خطاو جور پا خضائقی یوکم دیر تینزدیر شدیر زجر پاکسر تتوانا پاکسو سمت سینٹی سونتی سو اسطاح بین اناس چتی کتابت کیا مانت سینٹی سو عماره کو ذات ته تاتتي سو یو کازه تحقيق او فالې غل یو کم څه دي حکام زپاره څرجمان څه لېختو عماره ته یو څه دي خو بتا نته وروت دغه بيادي مام صفه دیکي تفصيل درې په خلنو سره دغه څه دي استحلاف دا يو پيوس عمره دول لوکريشنه د بعده ترجمه تل باب نه په دې یو باندې خدای په غوږو سره سیاثه چې وشتوم صلاهت باندې کې نه کتاب ته او د کتاب اخبارو حاد ترجمه تل باب چیرې خلاصی چی ذکر شدی او نور بابونو د احکام او په بابونو فق جوایي کتاب الاحکام را لري د الاحکام څو بدا هتان ته د تقدیر مدنی یي کتاب اجرای الاحکام احکام بثن کې څنګه الاحکام او څو کولې پدې دې جوګې جوګه وڅو کې کولې امر غوښته او من اتاني فقد طعيني ادا یې نو په همو وري چې په دې کې هر یو مستقيم ذکر شاو من اتاني فقد طع الله و من اتاني فقدا صلا او د می دې تا اذان ذکر شو کمراتب باندې وای تا كون وړي او نبه جمع کي سسو ګمانو نکي کي د زونو هیته اغه یو مرتبه مرتبه دو دته یمبل ته مرتبه دو له امر لذی تعذ مرتبه اوه او زکرشو موثنی پریمانی موساقیم باب وزاکڑو دا کهتانی صراح خصر رده هدابانانی او نوخ بی بدگمانی و محطینو که دا کهتانی صراح خرده دا ماهویه غلط خاننی خبده ماهنی رغید ویچگنه حالات <سؤال> حاجره <سؤال> که دا کهتانی و مشیدی و خریفه کهی و هاگه دا کهتانی حاجره اینده دا پار بچه تاکیی پکم فسريها حتى قد ايشو مديت ادويكي وجلافا كم دي تدوينا مع و و شرو حديقه شويه غير بل تر ترخیر خدا دی چا اجر من قضا بلشکمت حکمت دی فاهم دی کتاب دی سنرده نو داع هم هم قضا جی حقی جن هم و پیصل فتبانی کئی فحق فحق بانی کئی دی قیجید دی قیجر شد او دا حسد دین تر تا غییت تنبیح ورکو تا څه وی رومانه او څه کی بل اوپر هم را له نه او ما په حد او حد او حد او حد او حد او حد او رسول خدام الرحمن وی صلی الله علیه و سلم انت یعنی قال برا بغیا یاتی قال موما رفتا خدای محمد لما جماعت حثوا حام خبر الجراء جماعت قوي واقتم النار ثم دخل فيها اوی دائم الخبر ما خشایق راجم مقابله هر <سيار> کرای <سيار> کی راضا وقض وقوع فقام ریان ضربله را باندې اقال بعده انه يوبق فاوږي محمدي تر امريكان اعتبار دې په اړه خبره کوي نو نه بشو اوس تهقدر دې دا خبره د عاشورا فقال رسول خضر کرل نبی اسلام قارا لَوَ دَخَذُوها مَا خَرَجُو مِن آبَدَانَ ودا خد شوی اینو شیر جو بین او تی تا قطع عدامی زیخو ماشیت دخاجق کرنه دی تو عدامی زیخو پتکنه دی وصائم اختیت را دا برا محشبه زی بی خبل زول رو کرده شکا پارا قبل حسدی کنیشه دی حریش تقایی پارا قبل حسد نمالینه دلتا فکر فر علینه که داخو تطریر را حل نحل نرسته درستان خونه چی که مخد دان حنیس که مخد پارا که بای واتی اللی دافت و واتی منیخ و داخیده که پند داخیده د دیو جن دا خلاصې پرمانی کاparatus دا د سم ځای یې اخناروي لکه کوم مخې دا دا نه نو به یاد دا خبره مشهور وو ور کړې دا وقال دویا ابرشهم بحقنا مذفاكری احرسا و ذکر چه سوک چیز دا غالیه و دا بیر خرس لرین دا عغید دا دون او مون سبونات بحیثیت روزگار و نه چله بلکه بحیثیت خدمت بیچره او بحیثیت خدمت اعلی چتره ده اهل شي في عالي دي دي جزاري أو دا مندا تقرير موصديق بيدينيوي چې اريو قصدي مخلدي دي چې د تقرير وکم او خلزه تقرير له دې كنوري چې دا زمما په خپل نفسه اټماع ده چې دا د خبر حق ادا قامت او دیتا هم دینگوری که دیشی چه بل آلمی ابقه بی هاچه بل که حکم مکو نبیت اخرینا توفیق وغالیو خوال داو مخشی هاچه بلتا نمینت تذوک شده دوم را موسیبت ته دومت ته ماخد لوک ورلیشت هایا هایا هایا ودي تاخير مشاي اه هو خبره ماكي لا خبر ماوكا كي دا عبد الله څونګه عابد الله چې شهيد ته حاملو مشر مې ماقدو دکلا حنشي هون او کشان څخه نه پکار ترې دا مقصد دی چې کتابو ساده نه نه په تدسېته کې راوونی شي چې کا ته واخره او تشدنه وي واه دیمه راځي چې موږ دغه ټول قال شيخ السفان وجندبن واساه وهو يسي ما جند به اولو شاگردان تا فودنه کوله شاگردان هر سمي تميد سويدنا اسلام شه کار سميتو يقول من سمع ثم الذي مخيا به شاك فقال اوثنا شاگردان به اول کي انسان خرجيږي راغي او ورک کي یو خلک په باتان اول حوادث ثاني د چاچه د نو نوخي لیکر پاک د خليف حضرت او ما چې تا او د چاچه د وستې چې حید اخر چې بینه هو بینه جنت پيوله پینا قال قلت يا عبد الله دا فردي وای چې ما ائم بوخارن ته و یې دنده او لوګو ته وایو صلی الله علیه نزدیو جناب وقاهاوی شباجر قویدات ودکردی پا کی نزد کی تکلیف حسول جی لکا فقاها داوی که فعجلت پا قضا نکی فا پیتنیان تسپون نا نمو سنی باپ ودکو شبالارک دروازې کمی درشلې کې دي کوم مدير یا چې راز کوم اې حاتکه سديا معنا بره مختلفېږي خدای ز دروازې نه واره تحف حاجت کوم بغاچې یا هته ها استکانه غليش عاجز استکانه کو د سقانه نشي نادیک زایت نه او استقانا کو دا قون نشی ناستقوانا دیگه او استقانا دا کین نشی کین لحمن تی داخل فرش خوز اللت ہوگی دا فاسکی استقیانا دیگه فرسر دارتیوی چی رادا استقانا دیگه والی زهید دیگه عجید و شرخه بدن تی بیگی دیگه ها بز دا قیمتی تخفه دیگه او دا حرج من جوړه کې یا زه تل تاسو نو بابولا سیو تاریخ به درکې او 10 یې نه ها دا څنګه یې په کوله په دې باندې په کوله چې دتای یوس الله موړ یا څر د ننانو د کورونو مقابله نه د کور نو دا پر د کور ذنانه پر کولا چې د پلان کوي چې کوم حدیث راغلی او بیتري او رسول الله صنمي رتیش کو نو د رسول الله صنم په دروازې دی نو په وادي نو سره دا وروه دا وره دی نه یې شو د ماکه لزم توجيه شي حضرتي د خليفه کار دي خو پټي دهنه لاندې حکیم فیصله وکړه چې ده حدق قصاص ایمن کولی دون الامام <سؤال> الذي <سؤال> شاغا الناي ده امام نشه دي نه پاتره او دون په مانا دي عند شاند امام الذي او كه او غير غيره امام دي فق دون مانه کوي باقوم كفر دون كفر کوي فرشان د خلوس و مشر د امید که د خود مشر. نو ده درشان نی مکتر کردنو که سانوانیوکی سلیده کوا لیه. هم. هم. هم. هم. هم. هم. هم. هم. هم. آج چه ماری کمان آماشر او موساو دے آمیل داگی چه آج نیمائی زکمو تخشوک و آیا جواپن داتا دینا خود دیوئی نو دا دپدا آمزان کی خواسحات تکن آم و آیا دابا وکر دوئیو آمو بیدللائی نوم یا ابو بکر دی خپل زی تاخذ انا کوله وقان دی په سیستان دا زی واي په سیستان شاله تاوی دی دینه تعالمان او دوه په باندې کې په رسول الله اسلام زکه جذبای دي تعذیب او کې جذبای ته پیصله بوه مطلب پر سره باندې کې ہوتا دی بور کې وای اوم له د رب الله دا ابو بکر کو نقل کړو چې سمیت اسلام یې پورې لا یقین حکم بین اثنين او روس یې غره دو په د غضب او خچ شو او په سړيو تاسو د امام مشکی تیوي دی امام ابو حنیفه رحم الله الله رحم کی خو او عند الله رحم کی هغه د غشندت عین مراتب کوي دا ماسيح وماتا تصعر وماتا خاتمينو بخولوك احنو تحقیقوكا شوالت اپلونو اپلت اپلونو دا دو سوق معلومة خبروا احضو العمال الحب في الله والبوض في الله مانی بنا خبروا ویسو ایتاصو ویسو <تصفيق> ایتاصو <تصفيق> para alto le van para nada para... para... para... para... para... اصنی باب و لکر مان را آن، القایدیان <سؤال> این یا احرام بردنی که امیناد، مو کامالا پیسا لے باورو، ارده باورو، پیسا لے کودیش، تا اصداد جوان دکھنه، اصداد سویوشتن باب راواروان، اصداد او شهادت تكون عند الحاکمی في ولایت القضا خبر خودتا او قبل ذلك یا محکد دینا شهادت دیو خسند پارشدہ و لیل آقرلے حل تخویلو شا قضاوات سوڈی شیئی دیتا سکنہا او دلته پریش وقالا شوریح نقاضی شوریح قاضی سی بیدیو و سادوان انسانون شهادت چکری سی تا تا خدا حادثا معلوم ما صدا فره بیزیان خطیره نقاض شوریح پیسا نو نکلا بلکه دسیگی چهیتی نمیر اللہ شامیر سا تب علت دعوی نو زبا درشما حتى اشهد لکا تاثولی دهان او دلتی سنباب وزاکره دید فتسوط لرئی امام بخاری فتراجیم کی کمال دوتی و وخکم دید نو دیم وقال اکرمتو قال عبد الرحمن بن حوف لور ایت رجولن قوینا یو صلیعا لور ایت رجولن علا حد زنا او سره کټینو انت امیرن لوی شهادت کا شاعت رم المسلمین یو قصی تا په اذن په دعوت کې کې دره هغه چې تا قاضی امیر کومې ده ها بار صدقتا دوی تی لا قال عمر عمر ویدی دې دا یو لا یقولنا عزا الله ذكر تفات رحم به دي وقر ماي رسول الله صلى الله عليه وسلم ار ما دينا فرمایا برابر جي ور مفرن اسلام اشاد من حضره با تقائت پر او پر درس من ديتن پاله چك علم القاضي من قضاوت کي ديشي وقال حماد اذا قر مره عند الحاكم رجع وقال حاکم اردان حماد ویچی یو یلیقار هم کافیده رجم چیدیش و حاکم وید تلو رحناب دیر و سین تر جیور کئی دکا رسول اللہ اسلام ماعید تلو ذرا و اپاس دی دے و احتیقا پدی کدے فادن الحدود اما ستاعتم امد داو قطوائی آقا او یا هغه ذکر ها خپل بدل بدل درشه حدیث ویل شهید رحمت قللا تطی اسبغ من پریش دل مور کوا دا پارشی پریشی دل مور کوا چت پریری صدمن صدمن اسد الله مزره د مروضا لنا چاو قطار د تس پالش لګی رنگونه رسولنا قال رسول الله الله علیه و نط علم رسول الله میدان گرم کو پیری کے میدان گرم کو حاکم و عالي <سؤال> حجاد وحاكم لا يقضي بعلمه شهد بذلك في ولايتيه وقبله نبكي ولو قر عنده خصم آخر بحق خصم آخره وخمدعي مدعي مدعي إهليه وأسه وقصر وإقرار كريه ومن جسا قذاك فإنه لا يقضي في قول بعض حتى يدعى بشعرينه وقوانتك في حضر ما يقضي له في فا يحبرهما يقراره و نفونه داوی حاجره دون بدا اخیده اقرار حاجره بسنی منه داوی شهادت بنا خلقه شاید بزاید او خدسیوی چلایو دیگه دیمه وقال بانده دینا کما سمعه و راو فی منجس القضان و قضا بهی منجس القضا کیهی بکی و ما کانو تیخیر نندخل الله ش بیا بګان لا طرف کوي داې ما وې په کو دی من د غضا ک د په منسب دی چې غذا کو شو لا ی وقال بعض ذنراء مان سمع وراء فنقضاء به مرکان فغيره لامن يغضر إلا بشاهدينه وقال آخرون به باج يغضر به لأنه موتم امام ابی صفحه دعوه او دار رئیت شده نو امام ابو رحنکو نمی اقول نقلل احمد نمی اقول نقللل أقوى المقتل المقتل بل إنه إنما إرادة من الشهادة معرفة الحق فيعلمه أكثر من الشهادته إذن شهادتنا خمال شهادت من نسبة قويته والدين مال من يوقع على بعضهم يقضي, يقضي في الأموال شايري قزاواته فعلم فهو مالك بكر ولا يقضي وقال القاسمه قاسم بل الله وغير الحاكمة يقدر قضان بالعلمي دون علم غيره ولي مع أن علم أكثر من شهادة غيره زكادة فقل معلوم له شهادة معرفات بفواسطه غيره ولكن فيه تعرض لطهمة نفسه عن المسلمين ويقانهم في ذنون وقد قره النبي صلى الله عليه وسلم على انما هاژی سفیه اچه دا صفیه دا قوید غیری سفیه دا افقالا انما هاژی سفیه ایدی تاوصا غیری سفیه ایتکار دیوه دیوه دلتی اوٹاکو کو کالتی بی حبر محصلا کامتا دیکیم پیو حبر ازان تیرکی دیوه خبر مساله ده قطویده جو مساله ده قضاوت ده تابیر میسنگو؟ مساله في اثانذا ذلتا تي دي وي باب مرالقاضي پا قضاوت تی عدد تضررت تی پا د تی تحقیص تضررت تی پا قضاوت مرتبه زان لبیده فتوی مرتبه لی موتین نجسو کستیتا ترکز دوان چه تی جی هد <مع> باب شاعت لقد المحظوم ومعجوز من ذلك وما يذ يق عليه محسن فله علي رحمت ده خاتون په مضمون باندې شوكم خو خام عام داوي چا خط یې شو خط خاص خود بل خط مشابه دي نظر یې او خط باندې د تسهل محسنید دلت عمباب هده کباب و شرایط على یا محکوم الفاظ بارم دیگه روز ساعتد باب هم دورا باب و کتاب الحاکم اله الى عماله والقضائه والقاضی الى اتمنائه هم میلی آم صلتو لیده صلتو لیده دا غره نه همدليني چې خط کاي حاکم چې خطوي او توصيلي توصيلي دغه ابو رحمن عليه الله اول کتاب الله نظر کې کتاب الله چې اذا تداينت المدينين د خطه کتابت زانه مرتبه ذکر بید ایتما سبود دو پارا دا شوحید دو دانا مرتبا لکرده. بید حدیث کردی فردر الفدود دا مصفتاتم. فدود چتم رد فکولی شوید نو دمرا وقید. کتاب اللہ فدی امور که آر بات شوحید مخفردیم. دو دی ای وو ابو حنیفویو په تحقیقاتو کې خطر کی داوت دی او یو قضاوت په تحقیقاتو کې خطر کی داوت دی لیدل شو سومره چریزې تحقیقات کې لکهن په اقامت کې باندې هي دې احتیاط umnasakaigi sair uma zhara-here goddia, o nur seige ali haa, aaa? Azequem.. Diana daoveu... somekaaren kanal, katlo hataan khoaj jaidun yanguha haza amalulun, no ya fadul al-khtudul. 麻 smile sahtar UNCM Malaysia kampari. Qawamik Shabu menicaidaんだ ituh curjun family او قتل خطا هو او نماز کې د مذخونه کې یو خدغه مال بچا را ستي و وي نماز سره مال پرګي چې قتل صاحب شي نو په تحقیقات کې قلم ګان خار کړی څنګه به نو تحقیقات تحقیقات په معنا او نه سه مار کې خطا عمل یو شاندي وقت قطب عمار اعاملی که یارود ده عمار رضی اللہ تعالیٰ عنوارده محضر رضی اللہ تعالیٰ عنوارده انتظاره که ختلی کرده ندا کی یارود وطانک ده عمشور وچه گنید ده شراب نوشی کرده ده ندا ده دا دعوا کړی دا په قدامت دې موضوع باندې شراب شرامو شو کړی دا قدامه نو عمر رضی الله تعالی او دې تحقیق وکي دا قدامه د حضینا هغه ته پته لګي چې دا خوانه مشرات کې وکنه په شو نو شراب غو استعمال کړو حتی کله داو تحقیقات وکي وكتبوا ماذا من عذل الذي 60 سنه كثرتوا وما من عذل لذيذ غاقب عليك خط لك له قام بالتحقيقات انت وقال ابراهيم كتاب القايه وقال يا دون النبي شبه نقل وقان شابی شابی چې دې یو کتاب مخدوم به معفي من, من القاضي هغه باندې ځکه وخت مہر بلنګ ورته شریده د قاضی نه چو څنګه بیا یا کما چلاو به معفي صداعنه دې کې سړي دیم عمر رضی الله تعالی عنه په خط باندې فیصله کیږي شي وقال معاتبه عبد الكريم تفتيش الشيطان الملك مي علاقات الزهواياات المعيه وحسن وسمعه عبد الله وقال بما بفضل عبد الله بالذي سموا عليه ذا ابيرا عبد طه الذي ابا دين مسرورا ذي غنفسه واتنذ غير محضر فَإِنَّ الَّذِي جَاءَ بِالْكِتَابِ عِنْدَهُ زُورٌ كَجَرْحٍ بِطَائِقٍ لَّنْ يَفِيَ إِلَّا فَأَذْهَبْ فَتَمِثَّلْ مِنَ الْمُجْرِمِينَ لَا سَرَيَدارو خط ته تحقیق وک کو دا کمز مکو او زری بل طرف باندې واول من سال على كتاب القاضي البيناء ابن بليهذا وسويا بن عبد الله وذو تزيق وذو جن مخالب كتب يا ثنان قد يوم هذا وما يذو قاضيهم ذو ما يذو <تصفيق> قاضي جلتا ما قال اقام بينهم بين بين می قائم کړو نفس خطبانه پی سلام الله عليه و سلام ها شلاله وصيته حتى يعلم عادفو نفس خطبانه پی سلام الله عليه و سلام حتى ځکه په دې کې جو اوس دینه دا هم ملو مشورې رسنور روایتونه چې تذیه به اوس به د ماحد لپاره یو رې ځکم دی او خاص طرفه دوه طرفه خبرې او ا ساده دهانه خپل چې پر دې کې وااسو ساتو درې برخه کلو دهانه خپل چې پر دې کې تذیه نه حنا کوم دغه ته فل زده شه ختمه محفوظه صوت محفوظه باندې خدای او کم چې محفوظ نه او پاک خلدي نه هاي کې تذیه او پاک اس کې پښې تاسو ته وړاندې تو حمیدل اکسیر حاصل دارے چه خاذب آ حغسو الحق وا قضازی الحق وا قضازی وہ حقی ینی ، Wolverhamدین پیأسنا صنح ف possibly حق مانی spirit دایتنحے چکم زکر قال Charl Solar نسوک چی دقائشات خو مطلقا مردم دین او څوک قضا فایشاد ته تابعینه دي اهل د قضا دي لیکن به هر انسان دی کومه غلطی صحوت شي او زګینات تکي الله دې ما له او د شوارې ذات د دا دا داوود اسلام او د سليمان اسلام په اړه فکر وکړو کله چې د یو د بل په پټي ورغښیو په ټیو ورغښیو په ټیو داوود په سره وکړ لیکن ها ماتې ته ونل چې د کم چې سليمان د اسلام تر رسیدو فحمید سليمان لا سليمان اسلامي خو ماتور یلم داوود داوود هم لا مات اگر کې هغه په جهاد کې ورته دی ولولا ما ذكر لهم من امره هاديني لرويت نو خبره بده چیکار وکړی شو دا چق هزار ټول هلاک شو زګه 413 رسیدلې خو کو چری یو څو کوشش وکي او sawهم فی لدے معق فانه على هذا بعنه في سليمان السلام وهذا هذا دی کی په jihad کې دا ور اسلام ته راځو دا په پدې کې عيبي دی پیندو خو زه ها تاخیر او دیو په خداه تاغته امور دین دی فینف فیو دپې یزې مې بخاری په رواجه کوه ساتل پاتې موندې خېد نکري دي چا خو به تا واپس کړا او اسی کړی خدای نه دی چې داناجي دی ته چا وڅی یو ات به تا واپس واړی منګ د پاره قانون خو دېو عامنه یوري چا جدي و ختارو خو دا تاسو خبري خزر ندي یو څوک هیڅ حاجت سمع جل ا ماذنا شولايت نا کې او بيد حلي ودنا سوي ودل سيکي سمع ما سجين ولي حرحا ڈرائی ڈوڑا ڈوڑا ڈنی پکار ڈوڑا ڈوڑا ڈنی پکار ڈرائی قام طقمت لاق دلقه چې دا باغه زکړې دی هند منبر نیو اسلام چې قاضي فى جماعت کې نه ستشي امام شافعي تبه قاضي کې جماعت کې کینی کله به څنګه شلي او کړه کومنه او حایزې نو بجما ته څنګه ده وي ول چې زميته جماعت داخلي دي شه او کوې نه نه په خوځي قاضي او حیزه ته هغه که څه پخله حال باندې پوښتنه وردیږي جماعت راځه چې څنګه ښه برنامه او که کایته نه سنره تا امين د قاضي لرې حتّا چپا حد بانی خبرو دلالن بیبید جماعت توبہ سے خدور بلننا نخائمے تلیج سلماشید دوشوایا موی باسی جماعت توبالت پر حد خائنکوایا محر با خیرا د مارکی مارکی دې یو قل د سلوره ده خدا کنه چې شهید علی نفسه وراره ونیو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 د عمرام مقال کې دې شي هکو پر کې به اختلاف نه بیتایو شرابو څې دانو او قبل اول شي زه هم بوچت نه غني او ريشواد ما هم نظر دا وای قبل اول شي خو ريشواد نه قبل ورا دته نه چې ريشواد منو د هريت کې خوښ وای بار بار یې شوه راځي ها اگر چې موالي لوی خلیفن خاص عميلان جوريشي و <تصفيق> <تصفيق> خالي دوی ویل و حتا څه ولا پښوی هم نه حا دم راځي تاسو سره یا چې تاسو ما ویل چې هغه ته دا کبد کو دین عام لاي اخي دا موازن خدای نو ياد دایې ته تکلیف دې په پسې باندې بار بار محبابهونه ورته وی چې دایې به هغدا مشترکي دی او پدې کې دا وې چې رسکه سبي حواळी عمر دلته ته تاخو مت الحديث کلا نه ده دغه ول نه پځا یاد ده په پټول کتابونه ماشته مخامت صفات کې او باذ اخیږي بسوي وې ها من باندې ته نه کاو چې تا هم کوم تهو شانتې خیر اخم مصروف وې نه یو د ایمان د کوف مانې کې درنګي خپلې یو دماشه تو په اط بدن میان چی درنګي او یو دا خپل ځان بچاو د پاره درنګي احمد ادارات او تقیرا حضرت یو کو او یو د تو د روغه د پاره درنګي نو احمد صالح حته څو قسمه مي تاسته وي تدوان جنگه این همه موستانه فرغرف و سطحانه مطبه دا د دا فتوه دا فضاونا نتیمه مطبه دا فتوه دا اصحره مستفقی دید فضاوات کی خور آخوا صودتی سعه غفت مدعيه عام وخت و مزدار دښت او اېچ اوس په قاهاني استا په عمل کوو چې په خبرونه نه دا خو په داخله او قص وړي او د اوو په کې په تمرکز مآمو کنه مال نه را کوي او توبې چې بس مکا وخت سره ګټه سر مو کاواله کوي وګي د دې کومه او فاتوې ځانه محررهه او وقال ها نہیں نہ حدیث صدر سے متی فت عین مراتب سوقیہ وقال في الله سبحانه وردا حدیث وانا کھتوب او ذا ملک نظامت تكون سکون منہرا تباش او ذا تعبیر کہ مارو قطوسا سما داخلے کی توسدا او مه نه کیه علاقه دی د تماغو شخص دی خو نه له خو د دیری چه یو ابو الوقت نو وقت پټ کی سره چا نه یت هغه او اټما که خبر نه کنه او ود دیری د تاغاره نو هغه جدا تاویرا دی د دې دی نه اډی د الفاظاسو دا غشانه په دې کې هم غوړی و لمر نمبر کومه یو روز جوړ کړو الګته څنګه دې دې ګندلې ها دې روحي ها او لمر نمبر نه غره دې دې ګندلې شيږي اغل فاده چی ما کورونه پیګان دې خو څو دې د الفسدوی خو مو په هم لکه دې چې ماشيه مو ماشيه چاته وي په توذیه ده لغه شان دې انتقال انتика او دفعث اما صد تفوه من انتقال اكون او هاد و انت wirث اليوم الحلال والآن او القود بسنو ا و ś او سور با که بائد با ریشوی، په یمین داخیل کینو مرات نغشی حلف نکي قط يو شماندي تا دې شاه ته ځان مضبوط کړوي او پر دې مافق اتا کوي ها یو زومہ یو بر پڑیو چیز مادا کسو ماتو. جواب دیوته مو ته بار کړه لا خصوصینو کوي استاد رد امر سكين لاخ رسول الله اسلام په دغه ځای ور لگاوه مو دا په فهماندی باندې دا ولا څو گزه ده قین او گزه ده واه مالنمي اکثر سيد څوڅه پروانه دغ چا چ ساپ نئ کو مرا ک خل خبري پ موط په جان کزی د محارسا نر جيلی و خلک کو لگوو چې د دا غان ئي نبی زه وسامچو دا خو رسول الله صاحب نن جنگي یا نه دو ها علد الختم صاحب چې همیشه په جگړی او ملدادر ها باسته، باسته، باسته، او باندې او راسان د ستا وره د نه تاب ترتیب اره د دې مې